Halo. Onko Johanna puhelimessa? On. Tässä on Risto Servi Tampereen poliisista hyvää päivää. Onko teillä Päivä. hetki aikaa? Niin. Te olette tästä Yrjönkatu että Yritettiin tuossa käydä äsken teillä kotosalla, mutta siellä ei kukaan ollut paikalla. On tullut naapureilta tämmöisiä epäilyksiä, että teillä kotieläimiä siellä kiusattaisiin tai kidutettaisiin. Mitä? Joo, sieltä kuulemma kauheita rääkymistä ja tämmöistä niin kuollon... Kiljumista on, on kuulunut tosi monena päivänä, että Siit, on? ei mulla ole seläimiä? Eikä siellä ole mitään pahasti ihmisille tehty? Siis niin mä asun siellä yksin. Just, no miten sitten nuo hämmentyneeltä nyt kuulostatte sitten? Niin, siis kun mä olen nyt ihan järkittynyt, että miten, niin kuin, että siis missä tämmöiset jutut tulee? No mitä siellä on, kun siellä on kuulemma tämmöistä niin niin niin kiljuntaa ja tämmöistä hurjaa meteliä? Siis no ehkä se johtuu siitä, että jos mä käyn laulutunneilla, mä teen lauluharjoituksia. Mä teen, johtuisiko se siitä? Lauluharjoituksia? Niin. Minkäs tyyppisiä näistä on? Siis ihan tavallisia lauluharjoituksia, mitä laulutunnilla opetellaan. Muutamakin naapuri on sieltä soitellut, että jotain niinku todella korkealta ja kovaa kuulunut tämmöistä huutoa. Mä en kyllä siellä niinku koskaan huuda. Jos mä teen, mutta, siis mä laulan ehkä, mutta nyt mä en niinku viikkoa siellä laulanut. Voitteko te kuvailla nyt, minkä tyyppistä tää laulu on? Siis mä laulan siellä esimerkiksi Elton on Song, jos tiedätte laulun. Samaten Killing Me Softly Futsiisin. Sit mä teen lauluharjoituksia. Mä laulan siellä samaten kuin mä olen Saksassa ollut, mulla on sieltä kasettisia, laitakin saksankielisiä kansanlauluja. No, mutta näähän nyt kaikki kuulostaa tommoselta, kuin ihmisten melkein oltaisiin tappamassa. Ahaa. Ette, voisi sitten vois laulaa sitten jatkossa jotain niin oikeaa musiikkia siellä? Siis mitähän tämä oikea musiikki sitten olisi? No tietysti tämmöistä vanhaa kunnan musiikkia elvistä Frank Sinatraa, tämän, tämän tyyppistä. Siin. Mitä? Mikä tämä juttu nyt sitten on? Huutoo ja kiljuntaa, että täällä on nyt ollut niin koko naapurusto ihan hämmennyksissä, että minkälaista meininkiä siellä oikein harjoitetaan teille? No eikö, me uskon, että semmoisilla aluharjoituksia nyt tota niin, niin voi niin erehtyä, että sen puolin huusaa ja kuuluu sieltä, niin me on naurettavaksi kyllä. Niin, no täällä päässä ei kyllä naureta yhtään. Niin. No mitäs, sanooko sitten tämmöinen Katarinnelaturi mitään? <tos> ano hei <lopuhel> kulta <lopuhel> tuke meille laulamaan hei <lopuhel> serversi ihan Tuomas tenkase se ja Eikä. nyt joudut pilapuhelun kohteeksi Mä en usko. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, jumala. ei,